Moi boa tarde dende Combarro, onde temos hoxe un día soleiro que nos permite xa pensar no verán en nas vacacións. É sen dúbida que unha boa idea é olhar cara a Portugal, un país barato, acolledor e perfecto para percorrer en bicicleta polos numerosos quilómetros con ecopistas que contribúen a que andar en bicicleta sexa agradable e sen ningún perigo. Estiven uns días facendo unha ruta en bicicleta polo centro de Portugal, de San Pedro de Afurada a Óbidos. En total son un pouco máis de 300 kilómetros divididos en cinco etapas pola chamada Costa da Plata que vou tratar de resumir en, en dous días. Inmensos areais, con dunas, pinares e un mar azul bastante axitado. A primeira etapa... Comeza en San Pedro de Afurada e remata en Ovar despois de percorrer 43 kilómetros. San Pedro de Afurada é un barrio de tradición pesqueira con casas baixas de chamativas cores. Nos en realidade Collemos a bicicleta un pouco máis adiante, en Espiño, que pasou de ser un pequeno lugar de pescadores a convivir tamén co turismo. Ali comeza a nosa andaina despois de aproveitar algunha das tascas de pescadores para o xantar, que eles chaman al morzo. O carril que nos guía entre dunas pasa a ser pronto de madeira, pasando pola barriña de Esmoriz, un medal máis importante da costa norte de Portugal. É unha lagoa costeira que se comunica periódicamente co mar a través dunha canle no cordón dunar. Enseguida nos adentramos no Parque Natural de Busaquiño, área forestal protexida cunha rica biodiversidade. O Bar é coñecida como a Cidade do Azulexo polas máis de 800 fachadas decoradas con este material que a converten nun auténtico museo ao aire libre hai un dito que conta que os portugueses nacen en lugares con azulexos porque os hospitais eran antigos conventos decorados así medran en cidades cheas de azulexos casan en igrexas con azulexos son enterrados en cemiterios eh, ornados da mesma maneira e tamén viaxan dende estacións onde está presente este elemento decorativo Interesante visitar a igrexa da nosa senhora do Amparo en Bálega, eh, recoñecida como a, a Capela Sistina Portuguesa. En Furadouro, onde pasamos a noite, hai unha praia moi longa, cunha zona comercial e un paseo marítimo moi concurrido. A segunda etapa fai nos pedalar pola beira da canle de Obara un alagoa litoral pouco profunda que constituúe o maior dos, a maior das tres canles principais da ría de Abeiro Durante o percorrido polas marismas pódese ver nas beiras da ría unhas embarcacións denominadas moliceiras que se utilizaban para transportar as algas recollidas nos fondos para servir como abono agrícola. Despois de visitar o porto de Torreira, adentrámonos na reserva natural das dunas de San Xacinto, unha zona con praias, dunas, bosques de piñeiros, pozas de auga doce e lugar de paso para aves acuáticas. Na localidade pesqueira de San Xacinto, teremos que coller un ferri para atravesar a ría de Abeiro, onde desemboca o río Bouga e pronto entramos na Costa Nova onde atopamos casas pintadas ás uh con rayas de moitas cores. Parece ser que os pescadores forzados polo desenvolvemento industrial de Abeiro utilizaron estes denominados palleiros pintándoos de vermello e branco con liñas horizontais, pero co paso do tempo, mentres que noutras zonas próximas os palleiros foron abandonados a súa sorte, os lugareños tiraron de imaxinación eh esos de madeira de un só andar, esentabiques Nos que guardaban os seus aparellos de pesca Comezaron a transformarse en pequenas casas de veraneo Os que pasaron a vivir ali para distinguilas das tradicionais casetas de pescadores mudaron as liñas horizontais por verticais e introduciron novas cores como a amarelo, azul ou verde forxándose así unha das localidades máis emblemáticas da costa portuguesa. E chegámonos ao remate a Praia de Mira. Aquí hai moitos anos tiven ocasión de contemplar un arte de pesca ancestral, a Xávega, porque nestas costas coa forza do mar e as praias abertas non pode haber portos pesqueiros e océano golpea con gran forza. Entón, os pescadores adentranse no mar cunha barca de madeira chamada bateira e soltan as redes. Acto seguido, regresan á praia atando a rede cun trelo e anoando o cabo a unha parella de bois. Co paso do tempo, os bois foron substituídos por un trator para tirar pola rede ata a praia. Na terceira etapa, que vai de Praia de Mira ata Figueira da, da Foz, uns 60 km, atopamos a única ascensión de toda a ruta pola costa do centro de Portugal. Nada máis sair, atopámonos cunha ría natural, a barriña de Mira, A localidade de Mira está rodeada de dunas de area, bosques de piñeiros e lagoas que se estenden ata a Serra da Boa Viagem. Deixamos atrás a praia de Tocha e chegamos a Quiaios, lugar moi visitado polos amantes dos deportes acuáticos. Estamos na parroquia do Bon Suceso Topónimo que tivo a súa orixe no feito de que se cría que as augas destos estanques da de auga doce eran milagrosas pois a xente dicía que curaban diversas enfermidades bañándose nelas e rezando a Nosa Señora dos Remedios E aquí comeza a ascensión por unha estrada estreita bordeada de eucalitos e mimosas ata a Serra da Boa Viagem en medio dun extenso parque forestal e cun par de excelentes miradouros. E logo xa só nos queda descender cara a Cabo Mondego e o seu faro, chegando así a Buarcos, vila pegada á Figueira da Foz, onde se conservan as casas mariñeiras de dúas plantas e outras máis señoriais. Rodamos xunto ao forte e as murallas que pertencían ao sistema defensivo construído cando o río Mondego dividía os territorios cristiáns e musulmáns. E polo paseo marítimo arribaremos finalmente a Figueira da Foz, así chamada porque se sitúa na, na Foz, na desembocadura do río Mondego. Trátase dunha cidade cosmopolita e chea de vida. A finais do século XIX, ir bañarse Figueira púxose de moda entre a aristocracia do centro de Portugal, coñecida polas súas praias de area dourada e tamén polo seu célebre casino con visitar o Forte de Santa Catarina, co seu faro, tamén varias igrexias, a Casa do Pazo, o Pazo do Vizconde de Mallorca, a Praza de Europa e o seu parque, o Mercado Municipal. E, bueno, aquí imos, imolo deixar para a semana que faremos as dúas etapas que nos restan, de Figueira da Foz a San Pedro de Moel, 63 km e de San Pedro de Moel, a Óbidos, con 64 km. Como curiosidade, comentar que este roteiro comeza en Espiño. Nesta localidade veraneaba Miguel de Unamuno e aquí coñeceu ao escritor portugués Manuel Aranxeira, que xercía de médico. Era unha persoa dotada de saber enciclopédico e de unha vasta cultura literaria e artística. Coñecía polo menos cinco linguas. O 9 de agosto de 1908 ten lugar o encontro entre Manuel Aranxeira e Unamuno. A correspondencia entre eles entre eles durou dendo o 19 de agosto deste ano ata o 15 de febreiro de 1912. Na tarde do 22 de febreiro de 1912, estando xa encamado, deprimido e desesperado con a grave doenza, O doutor Laranxeira suicida-se con un tiro na, na cabeza e o 25 de febreiro escríbele un amuno a Teixeira de Pascuaes. Me ha dolido, pero sin sorprenderme, el fin de nuestro, de nuestro trágico amigo Manuel Laranxeira. Presentía que habría de entrar en el gran misterio por la puerta misma por la que entraron en él Antero y Camilo, sus dos mayores devociones, solo que últimamente creí que la cruel enfermedad que minaba su vida no le daría tiempo a esa su última y suprema protesta». Porque su muerte ha sido una protesta, y una protesta de patriota, y no de patriota portugués, precisamente, aunque lo era, sino de patriota de la gran patria, del universo, de patriota cósmico. Creyó que nuestra gran patria, este trágico universo, no tiene sentido ni destino alguno, y protestó de la tragedia de la existencia sumergiéndose en la paz eterna, Él, mi pobre amigo, ha protestado con su muerte contra el enigma de la existencia humana. Yo seguiré con mi vida protestando contra él. Y fueé él Manuel Aranxeira, quien más me ayudó a penetrar en la visión del Portugal trágico, del Portugal de Camilo, de Antero, de Oliveira Martins, de Nobre, de Soares, dos Reis. E despido xa con Mariza, Marisa, Marisa dos Reis Nunes, nada en Mozambique no 1973 e co seu tema Fado Curvo. No 2007, Mariza participou na película Fados do director español Carlos Aura na que interpreta o fado Meu Fado Meu, xunto ao cantaor flamenco Miguel Poveda e O Gente da Miña Terra, incluídas na banda sonora orixinal da película que teñen unha boa tarde e que cante o merlo. dos sentimentos o coração é um dado que rola com as guitarras e dá um número que é fado o um, o dois e o três faces da mesma verdade o quatro e já são o jogo da felicidade nos busca el retorno de los pájaros los estornudos nos sacan el empeño de ser más el enfermo de tur vida la ansiedad el deseo de acabar con los gases que nos matan map suicidio de un morto inmortal o fanático que ven ve su vida quitando otras o comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que onde a media está Cosas que están, cosas que van Cosas que quitan las ganas de hablar Cosas que sanan como tu mirada Se van Mejor no fuesen nunca Prometidas Los vinos El champán Los licores de aguas Prohibidas Los hijos Que saldrán En procesión de el bar De la esquina Los cachorros Que traerán La luna llena La vacina fueron parte del alfa fueron parte del año sentido a nuestras vidas Yo sentido a nuestras vidas hay, hay cosas que están cosas que dan cosas que quitan